Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sfânta liturghie are trei părți componente. Proscomidia, liturghia catehumenilor și liturghia credincioșilor. Astăzi vom vorbi despre prima parte, proscomidia. Cuvântul proscomidia vine de la grecescul proscomizo, care înseamnă a aduce, a pune înainte, a oferi. În înțelesul obișnuit, astăzi, proscomidia este ritualul sau la pregătirii și a binecuvântării, a fierosirii cinstitelor daruri, adică a materiei liturgice. În întregime, această primă parte a liturgiei se săvârșește în taină, în timpul slujdelor premergătoare liturgiei, adică a utreniei sau a ceasurilor. Spre deosebire de celelalte două părți ale liturgiei, Proscomidia se săvârșește toată în Sfântul Altar, și anume în partea de nord-vest, la masa numită Proscomidiar, Altarul Proaducerii, care are fie forma unei firide în peretele de nord, fie că este chiar o încăpere mică lângă altar. Faptul că ea se săvârșește în taină înseamnă că la ea nu participă că dincioși, că ei nu aud și nu văd nimic din ea, ci doar preotul care o săvârșește în întregime. Miezul proscomidiei îl constituie alegerea și pregătirea materiei de jertvă, din darurile de pâine și de vin aduse de că dincioși. Pâinea adusă de credincioși pentru liturghie poartă numele de prescură sau prescuri, de la cuvântul grecesc prosfora. Pentru liturghie se aduc cinci prescuri, care au forma unor pâinișoare rotunde, lipite în formă de cruce, amintind de crucea pe care a fost răstignit mântuitorul. Fiecare prescură are în partea de sus, în mijloc, o pecete în formă pătrată în care sunt înscrise inițialele numelui Mântuitorului, Iisus, Hristos și Nica, biruitorul. Această pecete este făcută cu un instrument din lemn numit pistornic sau pristolnic. Prescurile aduse de cădincioși sunt însoțite și de lumânări care se aprind în sfeșnicul de la proscomidie și de pomelnicul celor vii și al celor adormiți. Prescurile care se aduc la altar închipuie mai întâi însă ființa trupească și sufletească a credincioșilor, pe care ei o aduc ca jertfă lui Dumnezeu sub această formă. Spre deosebire de jertfele din legea veche, care constau în cărnuri sau din roadele pământului și din care se hrăneau nu numai oamenii, ci și animalele, pâinea și vinul sunt alimente care alcătuiesc numai hrana omului și anume hrana lui de căpetenie. Ele nu numai că întrețin viața trupească a omului, ci o și simbolizează în chipul cel mai potrivit. În al doilea rând, pâinea făcută din mulțime de boabe de grâu strânse la oaltă și vinul ieșit din zdrobirea atâtor ciorchini de boabe de struguri simbolizează și unitatea sau legătura nevăzută care leagă între ei pe toți fiii bisericii, făcând din ei un singur trup, trupul tainic al Domnului. În felul acesta, pâinea și vinul, aduse de cădincioși, Alcătuiesc și semnul văzut prin care se arată că ei iau parte cu adevărat la jertfa care se aduce la Sfânta Liturghie și că își dau obolul lor la ea. Prescurile nu se folosesc în întregime la Sfânta Liturghie, ci doar anumite părți, iar ceea ce nu se folosește se taie în părți mici și se oferă ca nafură. Cuvântul Agneț vine de la grecescul amnos, adică miel, pentru că închipuie pe mântuitorul, care, prin asemănare cu mielul înjunghiat de evrei la paștele lor, a fost numit de către Sfântul Ioan Botezătorul mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Sfântul Agneț este pâinea, care prin sfințire se va preface în sfântul trup al Domnului, cel jertfit pe cruce. De aceea, preotul întipărește pe Agneț cu copia patima Domnului, străpungându-l în chip cruciș și spunând Și unul din ostași, cu sulița în coastă, la împuns."